Чоловік ніде не затримувався, попрямував на кухню і тільки там зупинився, закінчуючи подорож, почату на другому кінці світу. Добрий день, поздоровався він і тут. На якусь частку секунди Урсула заціпеніла з розкритим ротом, тоді подивилася Приходькові ввіч і ойкнула і кинулась йому на шию, кричачи і плачучи з радости. Це був Хосе Аркадіо. Він повернувся таким же злиденним, як і пішов, і в Урсулі довелося навіддати йому два песо, щоб він зміг розрахуватися за найнятого коня. Розмовляв він іспанською мовою, рясно пересипаною матруським жаргоном. Його спитали, де він був, і він відповів там. Почепив гамаку, виділеній йому кімнаті, ліг і проспав три дні. А пробудившися, з'їв шістнадцять крутих яєць і попрямував до закладу Катаріну, де його могутня постать викликала переполох серед охоплених цікавістю жінок. Він замовив за свій рахунок музику і почарці горілки для всіх присутніх. І заклався з п'ятьма чоловіками, що вони гуртом не здолають пригнути його руку до столу. Марна річ, казали вони, переконавшись, що їм годі навіть поворушити її. Адже на ньому примовлений браслет. Катерина, яка не вірила в силові атракціони, заклалася з Хосе Аркадіо на 20 песо, що він не з місця стойку. Він відірвав ту стойку від підлоги, підняв над головою і виставив на вулицю, і лише 11 чоловіків спромоглися затягти її назад. У розпалі веселощі він поклав на стойку для загального огляду свою чоловічу гордість. Прутень несосвітенних розмірів, поспіль укритий татуюванням із синіх і червоних написів різними мовами. Жінки загорілися бажанням, але він спитав, котра з них заплатить йому більше. Найгрошовитіша запропонувала 20 песо. Тоді він запропонував влаштувати лотерею з квитками по 10 песо. Ціна була за висока, бо найпривабливіша жінка заробляла за ніч лише вісім песо. Однак усі погодилися. Понаписували свої імена на чотирнадцяти папірцях, укинули їх до капелюха і почали тягти кожна один квиток. А як невитягнених зосталося лише два папірці, подивилися, хто там записаний. «Іще по п'ять песо з кожної», – мовив Хосе Аркадіо, – і я ділю себе між обома. З цього він і жив. Доти він 65 разів ходив матросом у навколосвітнє плавання з такими, як саме, моряками без роду без племені. Жінки, котрі тієї ночі зляглися з ним у закладі Катаріно, вивели його голим у танцювальну залу, аби всі бачили, що кожнісінький міліметр його тіла вкритий татуюванням. Спереду, і зі спини, від шиї, і аж до п'ят. Хосе Аркадіо не квапився по-справжньому повернутися. Одень спав, а вночі пропадав у кварталі будинків розпусти, демонструючи там свою силу. В тих рідкісних випадках, коли Урсулі вдавалося посадовити його за родинний стіл, він викликав загальну увагу надто, коли починав розповідати про свої пригоди в далеких краях. Якось їхній корабель зазнав аварії, і він протягом двох тижнів гайдався на шлюбці в Японському морі, харчуючись тілом свого товариша, що вмер від сонячного удару. Його м'ясо, добре просолене і пров'ялене на сонці, було тверде і солодкувати. Одного ясного полудня команда корабля, на якому вони пливли бенгальською затокою, забила морського дракона. В його череві знайшли шолом, пряжки і зброю хрестоносця. В Карибському морі він бачив привид корсарського корабля Віктора Юга. Його вітрила були пошматовані на лахміття вітрами смерті, рей та щогли переточені морськими тарганами. Корабель усе намагався вернутися до Гваделінзи, де був приречений вічно збиватися з курсу. Урсула плакала за столом, ніби перечитуючи ці довгоочікувані листи, які ніколи не прибували, і в яких Хосе Аркадіо повідомляв про свої подвиги й пригоди. А в нас тут таке домисько синку, мовила вона хлипаючи, і стільки їжі ми повикидали свиням. Однак вона неспроможна була усвідомити, що хлопчина, котрий пішов з циганами, оцей самий дикун, що з'їдає за обідом пів і випускає такі буйні вітровії, аж квіти в'януть.